فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّرْ إِخْوَانِ فِي الدِّينِ أَعَزَّكُمَ اللَّهِ كَمُسْلِمِينَ كم رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهِ Kita akan lanjutkan kajian kitab Al-Aqidah Imam Abu Hatim al-Razi dan Abu Zura'ah al-Razi Rahimahum Allah, semoga Allah merahmati keduanya Sehingga dikenal dengan ar-Razain dua imam yang dua-duanya dari ar-Rai nisbah kepada ar rai adalah Razi rahimahumullah dan masih kita berbicara tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah yaitu mengimani bahwasanya ahlul jannah penduduk surga akan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala dan dalil-dalil Al-Qur'an sudah kita baca di antaranya ucapan Allah subhanahu wa ta'ala wujuhu yawma idhin nadirah ila rabbiha nadirah. Wajah-wajah mereka nanti akan berseri-seri kepada Allah mereka memandang. Demikian pula dalam surat Al-Mutaffifin. Innal abrara naim, alal ara'iki yamburun. Bahawa orang-orang yang abrar... Di dalam dipan-dipan mereka Sehingga sana mereka Dalam mebel-mebel mereka dalam surga Memandang Wajah Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan juga Dalil yang ketiga Walaupun Tentang orang kuffar yang terhalang Untuk memandang Wajah Allah Tetapi terkandung di dalamnya Dalil bahwa Orang mukmin tidak terhalang Allah katakan kallaa innahum 'arrab bihim la mahjubun Tidak sekali-kali kata Allah bahwa mereka dari رب mereka terhalang terhijabi Imam Al-Syafi'i rahimahullah mengambil istinbath yang sangat bagus kata beliau rahimahullah kalau orang-orang kafir terhijabi dari Allah, maka berarti orang beriman tidak terhijabi. Kalau orang-orang kafir terhalang untuk memandang wajah Allah, berarti orang beriman akan memandang wajah Allah. Dan ini istimbah pun khasan. Cara istimbah seperti ini sangat bagus. Kalau yang tadi disebut dengan mantuk, yang ini disebut dengan mafhum. Kalau yang tadi teksnya secara langsung menyatakan wujudnya yau ma'idin al ila rabihana al wajah mereka ketika itu berseri-seri kepada Allah mereka memandang. Ini teksnya secara langsung dikatakan dengan mantuk, aynutkuh, ucapannya teksnya sudah menunjukkan dari nah, ini. Tetapi kalau yang ini namanya mafhum, mantuknya dari teksnya orang kafir terhijabi tetapi terpahami dari itu mafhumnya berarti orang beriman tidak terhalangi wa minas sunnah yang sekarang akan kita bahas pada malam hari ini insyaallah adalah dalil dari hadis wa minas sunnah an abi sa'idil khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna nasan fi zaman rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu ya rasulullah Hal nara Rabbana yawm al-qiyamah? Diri Saidin Al-Khidri radhiyallahu menceritakan bahwa ada beberapa orang datang kepada Nabi dan bertanya, "Hal nara Rabbana? Apakah kami bisa melihat Rabb kami nanti yawm al-qiyamah?" Maka Nabi menjawab, "Na'am. Na'am. Hal tudarruuna fi ru'yati ash-shams bidh-dhuhayra?" Sohwan leysa ma'aha sahab. Kata Nabi, iya. Kalian akan memandang Rab kalian. Apakah kalian terhalang? Apakah kalian mendapatkan madarat ketika kalian melihat matahari di siang yang terik, yang tidak ada awan sedikitmun, tidak terhalang? Apakah susah bagi kalian memandang matahari? Waltudaruna. Apakah kalian mendapatkan mabarat? Apakah susah bagi kalian untuk memandang bulan di malam purnama? Sahwan dalam keadaan cerah. Laisa fiha sahab yang tidak ada awan padanya. Ini menunjukkan betapa mudahnya nanti... Orang beriman memandang wajah Allah SWT. Wa Seperti mudahnya melihat matahari... Seperti mudahnya melihat bulan. Dalam keadaan tidak terhalang oleh awan sedikitpun. Hal tudarun. Apakah kalian mendapatkan madarat? Apakah susah? Ikhwanifidina azakumullah. Di dalam riwayat lain disebutkan dengan lafab tudamuna. Yang maknanya berdesak-desakan. La tudamuna fi ru'yatihi. Kalian tidak perlu berdesak-desakan dalam memandangnya. Ini sudah pernah kita singgung dalam kajian yang lalu. Bahawa kalau melihat sesuatu yang kecil mungkin akan berdesak-desakan. Tetapi melihat bulan dari tempatnya masing-masing terlihat. Demikian pula melihat matahari dari tempat matanya masing-masing terlihat. Sedangkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah lebih besar dari matahari Allah lebih besar dari bulan Allah maha besar dari seluruh makhluk-makhluknya Maka seluruh penduduk surga Bisa memandang wajah Allah dengan mudah Dari tempatnya masing-masing La -masing. tudamuna fi ru'yati Kalian tidak perlu berdesak-desakan dalam melihatnya Kalian tidak termadaratkan, tidak rugi, tidak susah untuk memandangnya Demikian jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Sehingga ketika mereka menjawab, La ya Rasulullah, tentu tidak ya Rasulullah. Tidak susah bagi kami memandang matahari dan bulan. Maka Nabi bersabda, Ma tu daruna fi ru'yatillahi tabaraka wa ta'ala. Demikian pula kalian tidak akan susah, tidak bermadarat untuk memandang wajah Allah nanti yaum al-qiyamah illa kama tudarun fi kecuali seperti susahnya kalian memandang matahari dan bulan di mana susahnya tidak ada atau hampir tidak ada seperti itulah kalian memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala fa rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam barada hadzal masal li al-mu'minin yarauna rabbahum Demikianlah Rasulullah SAW memberikan permisalan. Dengan memandang matahari dan bulan. Ia ini mempermisalkan. Bagaimana kaum mukminin memandang Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabb mereka. Yang diserupakan bukan Allah dengan bulan atau dengan matahari. Allah leysa kamislihi syaih. Tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun. Tetapi penyerupaannya. Penyerupaannya. Tasybihur ru'yah bir ru'yah. Ya'ni menyerupakan cara memandangnya. Nanti kalian memandang Allah mudah seperti mudahnya kalian memandang matahari. Seperti mudahnya kalian memandang bulan. Syabaha ru'yatuhum li rabbihim wa annaha amrun muhqaqq mu'akkad wa la yahulu baina ru'yatihim ir rabbihim hail beroetina li syamsi wal qamar yani tidak ada penghalang sama sekali tidak ada kesusahan sama sekali perkara yang muhakkak yang pasti terjadi dan ditegaskan ditegakkan dengan tegas la yahulu tidak akan terhalang oleh halangan apapun Yanilah Yahulu bainaroyatihim dirabihim ha'ilun tidak terhalang oleh halangan apapun seperti ketika kita melihat matahari atau bulan. Fashamsu idaqanat fi kebadin nahar kalau matahari di tengah terik siang hari maka tidak ada seorang pun yang susah untuk melihatnya dunaha sahab yang tidak ada sahab la yatamarauna fi ru'yatiha wa la tidak perlu mereka bertikai tidak perlu mereka berdesak-desakan akhwani fi din wa'azakum Allah berbeda dengan memandang seorang tokoh tokoh yang dibesarkan maka mereka berdatangan dan berdesak-desakan bahkan kadang-kadang ada korban tidak demikian memandang wajah Allah SWT. Tidak seperti memandang tokoh-tokoh tadi. Tetapi seperti memandang bulan atau matahari. Dari tempatnya masing-masing, dari rumahnya masing-masing, mereka akan bisa melihat. لا يزدحمون Tidak berdesak-desakan. ولا يضامون في رؤيته ولا يمارون Tidak perlu bertikai. Ada tashbihur ruyah le ruyah. Ini penyerupaan cara memandang dengan cara memandang, bukan menyerupakan yang dilihat dengan yang dilihat. Karena Allah tidak sama dengan matahari, Allah tidak sama dengan bulan. Wallahu leisa kamilih shayun, la shans, walla qamar, walla ghairiha. Allah tidak serupa dengan matahari, Allah tidak serupa dengan bulan, Allah tidak serupa dengan apapun. Mungkin ada yang bertanya. Kalau cara memandangnya sama, berarti yang dilihatnya sama. Tidak mesti. Tidak mesti. Kalau kita memandang matahari dan bulan bisa dari tempatnya masing-masing, bisa jadi mereka akan mengatakan itu karena besarnya matahari. Dari mana saja terlihat. Seperti kita melihat langit, dari mana pun terlihat. Karena besarnya langit. Maka kalau begitu, kita akan katakan Allahu Akbar. Allah lebih besar lagi. Maka dari manapun kamu di dalam surga. Akan bisa melihat. Hanya saja. Orang-orang kafir dihalangi. Hanya saja orang-orang kafir. Mahjub. Kalla. Tidak sekali-kali kata Allah. bahwa mereka. Orang-orang kafir akan terhalang. Nah. Arabihim la mahjubun. Dalil kedua dalam hadis adalah hadis yang dikeluarkan dalam Sahih Muslim. Kalau yang tadi disebutkan dalam kitab Bukhari, dalam Sahih Bukhari dan dalam Sahih Muslim. Yang kedua hadis dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Suhaib radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza dakala ahli al-jannati al-jannah" Idah dah ahlul jannah til jannah jika masuk penduduk surga ke dalam surga maka Allah akan berkata kepada penduduk surga turiduna sya'ian azidukum apakah kalian menginginkan sesuatu yang akan Aku tambahkan untuk kalian maka mereka menjawab fayakulun alam tu bayud bukankah engkau telah putihkan wajah-wajah kami Alam tudkhilan al-jannah Tidakkah engkau Telah memasukkan kami ke dalam surga Watunajjina minan nar Bukankah engkau telah menyelamatkan kami Dari api neraka Al-hijab al Maka Allah pun menyingkapkan hijabnya <tuh> Fama u'tu syai'an ahabba ilayhim minan nazar ila rabbihim 'azza wa jall maka ketika disingkapkan dari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala maka mereka memandang wajah Allah dan mereka tidak diberi apapun yang lebih mereka sukai daripada memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala na'khun fi din 'azzaqakum Allah hadis ini disamping sebagai dalil tentang dilihatnya nanti wajah Allah oleh penduduk surga juga menjadi dalil bahawa memandang wajah Allah merupakan kenikmatan yang lebih daripada kenikmatan surga. Karena kalimatnya, "Umat, tu sayan, ahabba ilayhim mina nabar ila wajhe." Tidak ada pemberian apapun kepada penduduk surga yang lebih mereka sukai, tidak ada yang lebih. Daripada memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwanif dina'azakumullah. Orang-orang mukmin Rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingin memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana mereka mengharap surga. Mereka pun mengharap ingin pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang Allah katakan dalam ayatnya. Faman yirjuq. لقاء ربه فل يعمل عملا صانحا ولا يشرك بعبادة ربه Siapa yang yerju لقاء ربه Siapa yang berharap ingin bertemu dengan Rabbnya maka beramalah dengan amalan yang saleh dan jangan disekutukan dengan sesuatu apapun dalam ibadah tersebut. Disyaratkan dua syarat bagi siapa yang yerju Liqaa rabbih Siapa yang berharap untuk bertemu dengan Allah Subhanahuwataala ingin memandang wajah Allah Subhanahuwataala. Ehwal ini dina'azokum Allah dalil-dalil lain dari hadis-hadis sangat banyak. Disebutkan oleh Ibn Qayyim rahimahullah hawali salasina hadisah dikumpulkan oleh Ibn Qayyim hampir 30 hadis. Hampir 30 hadis dalam masalah roya. Di dalamnya ada dalam kitab kitab sahih dari 30 itu ada hadis-hadis yang hasan dan ada pula di dalamnya hadis yang lemah tetapi terdukung dengan hadis-hadis yang sahih. Kulluha fiha itsbatur ru'yatillah. Semua hadis-hadis tersebut mengandung penetapan Bahawa Allah Subhanahu wa taala nanti bisa dilihat oleh penduduk surga. Dan penduduk surga akan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hadis-hadis tersebut tidak hanya dari satu sahabat. Tetapi dari sekian sahabat. Diriwayatkan tadi yang pertama. Dari sahabat yang mulia. Abu Sa'idin al Khudri, Yang kedua. Dari Suhaib al-Rumi. Yang ketiga. Dari Abu Bakar Siddiq. Dari Ali bin Abi Talib. Dari Abu Hurairah. Dan lain-lainnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah Maka dikatakan oleh para ulama bahwasanya perkara ini perkara ijma perkara yang disepakati oleh seluruh para sahabat para tabi'in para tabi' tabi'in dan para a'immatul muslimin para imam-imam kaum muslimin Sehingga mereka yang syajah tuzza finnar. Siapa yang nyeleneh sendiri. Siapa yang berbeda sendiri. Siapa yang menentang seluruh para sahabat. Seluruh para tabi'in. Seluruh para imam. Maka tentunya mereka terancam dengan ancaman azab. Menyimpang sesat. Keluar dari jalan salaf. Keluar dari ahlus sunnati wal jama'ah. Kalimat ahlus sunnah. Wal jama'ah. Maksudnya mereka berpegang dengan sunnah dan tetap bersama jamaah. Sedangkan 30 sunnah, 30 hadis menetapkan bahwa Allah bisa dilihat nanti yaum al-qiyamah. Sedangkan al-jamaah, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in mereka itu jamaah. Karena Nabi menyatakan, al-jamaah ma'ana alaihi wa ashabi. Yang namanya jama'ah yang aku ada di dalamnya dan para sahabatku, kata Nabi. Kulluhum finnar illa wahidah. Wahiyal jama'ah. Semuanya terancam neraka. Kecuali satu, yaitu al-jama'ah. Siapa al-jama'ah ya Rasulullah? Ma'ana alaihi wa ashabi. Yaitu yang aku ada di atasnya dan para sahabatku ada di dalamnya. Itu jama'ah. Maka ahlus sunnah wal jamaah akan berpegang dengan sunnah. Dan akan bersama jamaahatul ula. Jamaah yang pertama. Yaitu jamaah para sahabat. Ridwanullah alaihi majma'in. Jangan mengaku ahli sunnah. Kalau tidak beriman dengan rakyatullah. Ikhuni fidina azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. As'alullaha ta'ala. An yaj'alana wa iyakum min ahli jannatin na'im. Amin wa an yukrimana bin nadhari ila wajhi al amin kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita dan kalian menjadi penduduk surga yang penuh nikmat dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memuliakan kita dengan kesempatan memandang wajahnya yang mulia amin pembahasan berikutnya berkata imam razi rahimahullah Berkata Abu, Abu Hatim al-Razi dan juga Abu Zura'ah al-Razi rahimahumallah. Waljannatu haqqun. Walnaru haqqun. Wahuma makhlukatani latathniani abadah. Kata beliau-beliau para imam-imam ahlu sunnah. bahwa surga adalah hak, Benar adanya. Dan neraka adalah hak, Benar adanya. Dan keduanya merupakan makhluk sudah diciptakan. La tafniyani abada dan tidak akan fana selama-lamanya. Fal jannatu tawabun li auliya'ih, adapun surga sebagai balasan untuk wali-walinya yang dicintai. Sedangkan nar iqabun li ahli ma'siyatih. Sedangkan neraka adalah azab balasan bagi ahli maksiat illa man rahim kecuali yang dirahmati dan diampuni. Ikhwani fi din, azakum waakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini juga akidah Islam. Akidah kaum muslimin, akidah ahli sunnah wal jamaah. Al jannatu haqqan yubashshiru biha jami'ul anbiya. Bahawa surga itu adalah hak dikhabarkan berita gembiranya oleh seluruh para nabi. Tidak ada seorang nabi pun yang diutus kecuali mereka memberitakan kabar gembira siapa yang beriman akan mendapatkan jannah dan sebaliknya memperingatkan dari bahaya api neraka dan siapa yang menentang maka mereka akan masuk dalam neraka. Wannar hakun hadhar minha jamil ulanbia demikian pula neraka merupakan perkara yang hak benar adanya. Yang diperingatkan oleh seluruh para nabi. Wal Quran maliun bil haditsi anil jannahi wa anil nahr. Sedangkan Al Quran penuh dengan pembahasan dan berita tentang surga dan neraka. Hampil hampir setiap surat membahas surga dan neraka. Ada yang rinci, ada yang panjang, ada yang agak panjang, ada yang sangat rinci tentang jannah. Ikhoni dalam dan juga dalam Quran penuh pembahasan An Masiril Mu'minin wa An Nahul Jannah pembahasan perjalanan kaum Mu'minin yaitu menuju surga dan juga membahas perjalanan orang-orang kafirin yaitu menuju neraka Watawahadillahu l'usah bin nar dan Allah mengancam orang-orang yang menentang orang-orang yang bermaksiat dengan ancaman neraka di antaranya ayat Allah s.w.t dalam surat An-Nisa innal ladina yaakuluna amwalal yatama dhulman inma yaakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira mereka-mereka yang memakan harta anak yatim dengan zalim Maka sesungguhnya mereka memakan di perut-perut mereka api neraka dan mereka saya salauna sa'ira dan mereka akan masuk dalam neraka sa'ir. Wa man ya'sil wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam. Siapa yang menentang Allah dan Rasulnya. maka bagi mereka neraka jahannam. Banyak sekali ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan ancamannya adalah nar neraka. Wal janna wal nar, maka surga dan neraka makhlukatan, kedua-duanya makhluk. Dan kedua-duanya kekal. Dan jangan mempertentangkan antara keduanya. Karena ada orang yang sok pintar, bukan pintar. Katanya kritis, bukan. Orang yang tidak mukmin Sehingga selalu mempertanyakan ayat Al-Quran. Mempertanyakan hadis-hadis yang sahih. Bagaimana ini? Neraka kekal. Surga kekal. Bukankah yang kekal hanya Allah? Kalau surga dan neraka kekal berarti bukan makhluk. Kalau makhluk tidak ada yang kekal. Kalau surga dan neraka adalah makhluk berarti tidak kekal. Teras? Bukan. Dungu. Mengapa? Yeah. Karena dia tidak beriman bahwa Allah subhanahuwataala tidak arada. Kalau menginginkan sesuatu hanya berkata kun, jadilah maka jadilah dia. Allah ciptakan surga, Allah ciptakan neraka dan Allah jadikan kekal apa susahnya bagi Allah subhanahuwataala? Dan jangan bodoh dengan bodohan yang kedua. Berarti sama dengan Allah. Tidak. Tidak sama. Kalau Allah kekal mutlak. Kalau surga dan neraka kekal. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki. Mutlak atau tidak mutlak? Ikhwani bin Azabum Allahumma Muslimin Rahimani wa Rahimakum Maka ahlu Sunnah sedjat para Sahabat, para Tabiin dan para Tabi'it Tabi'in dilanjutkan oleh para Imam-Imam kaum Muslimin. Mereka semua sepakat tidak ada khilaf, sepakat tidak ada perselisihan, bahwa surga dan neraka kekal abadi. Siapa dari orang-orang kafir masuk neraka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan kaum mukminin masuk surga Kekal di dalamnya selama-lamanya Dalam Quran disebutkan bukan satu ayat Bukan dua ayat, bukan tiga ayat Sekian ayat Bahkan kita sangat seringnya mendengar kalimat Khalidina fiha Berapa kali kita dengar? Sangat seringnya kita dengar Khalidina fiha Fa inna lahuna wa jahannam Khalidan fiha Demikian pula orang yang membunuh dan kadal mu'minan mutaammidan fajaza'uhu jahannam apa selanjutnya khalidan fiha kekal dalamnya ikhwan ibrina a'azukum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah maka kita katakan al jannatu wan naru Makhlukatan. dua-duanya makhluk tetapi dua-duanya dikekalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala la tafniyani abada Sehingga agar terlihat dan terkesan bedanya maka kita katakan Allah Maha Kekal sedangkan surga dan neraka dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat berbeda wa fikum. kembali kepada kita wa ahlul bid'ah fi al-jumlah yu'minuna bi anna al-jannah wal an-nar Ahlul bid'ah, golongan-golongan sesat, secara global, percaya adanya surga, percaya adanya neraka. Layun kirun, tidak mengingkari. Kecuali memang ateis, tidak beriman pada Allah SWT dan hari akhir. Kecuali memang orang-orang kafir yang tidak percaya ada kehidupan lain setelah kehidupan dunia. Adapun orang yang mengaku muslimin. Hampir seluruhnya, bahkan seluruhnya percaya adanya surga, adanya neraka. Tetapi yang menjadi masalah Beberapa golongan sesat dari mereka Seperti Mu'tazilah dan Jahmiyah Menyatakan bahwasannya Belum ada hari ini Lihat kalimatnya dari Syekh Rahimahullah ah, Hafezullah Walakin al-Mu'tazilah Wal-Khawarij Wal-Jahmiyah Tetapi Mu'tazilah, Khawarij dan Jahmiyah Atau Mu'tazilah secara khusus Ya rauna, mereka beranggapan. Annahuma ghayro mawjudataini al-an. Kata mereka, tetapi sekarang belum ada. Mengapa mereka berkeyakinan bahawa sekarang belum ada? Wahada mabniun ala aslihimul khabi. Yang demikian karena dibangun di atas prinsip mereka yang busuk. Anahu yajib alallahi an yaf'al kada, wajib alaihi an yaf'al kada. Karena mereka memiliki prinsip yang jelek. bahawa mereka berkata Allah seharusnya begini, Allah seharusnya begitu, Allah mestinya mengerjakan seperti ini, Allah semestinya mengerjakan begitu. Ini kesesatan mereka. Mengapa? Karena mereka harus atau mengharuskan, menurut prinsip mereka, mengharuskan. Bahwa apa yang dikerjakan oleh Allah adalah harus masuk akal dan harus bisa dipaham. Pemahaman mereka seberapa, otak mereka sekepal ini, bagaimana mungkin akan bisa memahami rahasia-rahasia Allah SWT. Tapi mereka memaksakan diri. Kalau Allah ciptakan surga sekarang, untuk apa? Untuk apa? Kalau menciptakan neraka sekarang, untuk apa? Apakah manusia akan masuk surga hari ini? Sekarang masuk neraka sekarang kan tidak nanti nunggu hari kiamat terjadi setelah hari kiamat ada hisap setelah hisap baru jannah wanar kalau diciptakan sekarang mubadir sia-sia harusnya Allah menciptakan nanti harusnya jangan diciptakan sekarang harusnya eh tim-tim kamu jangan sombong kamu itu manusia kamu itu rendah di hadapan Allah nggak ada apa-apanya di hadapan Allah kamu kecil La Shay. Jangan ngatur Allah subhanahu wa ta'ala. Tunduklah pada apa yang diberitakan dalam Quran. Tunduklah pada apa yang diberitakan dalam Hadis. Jangan sombong. Belum seberapa ilmumu, walaupun profesor atau di atasnya profesor. Belum apa-apa. Tidak -apa. ada apa-apanya kalian dibandingkan dengan ilmu Allah. Bagaimana dengan Hadis? Bahawa neraka mengeluh. Kami saling memakan kebenin buku. Dikeluarkan oleh Allah saluran Satu di di zaman musim panas Yang disebut dengan angin samum Bagaimana dengan itu? Bagaimana dengan ucapan Rasulullah SAW Dengan para sahabatnya ketika mendengarkan Satu suara yang dahsyat Tahu kalian suara apa itu? Itu adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam neraka 70 tahun yang lalu Dan baru sekarang sampai di dasarnya Bagaimana kalau belum Diciptakan ya harap bagaimana kalau ternyata belum diciptakan berarti engkau berkata engkau bohong ya Rasulullah surga belum diciptakan kok. kau bilang suara, suara neraka, neraka belum diciptakan ini keterlaluan kesombongan yang tiada tara kesombongan yang sangat tinggi menentang Quran, menentang sunnah, emang ada di Quran? ada di Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayatnya Wasariu. Ilah manfaat min Rabbikum wajnet ardhohal sambahat wal arb, ugedat limutakin. Berlomba-lomba lah. untuk mendapatkan manfaat dari Allah, dari Rabb kalian, wajna dan surga. Yang ardhohal sambahat wal arb, yang luasnya seluas langit dan bumi, U'iddat sudah dipersiapkan untuk orang muttaqin. Kalimat uiddat lil muttaqin maknanya sudah dipersiapkan untuk orang yang takwa. Berlomba-lombalah untuk mendapatkan surga yang sudah dipersiapkan untuk orang muttaqin. Sebaliknya neraka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wattaqun narallati yuquduhanna nas wal hijara uiddat lil kafirin. Hati-hatilah kalian dari neraka yang waqoduhanna aswa wal yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu uiddat -batu. lil kafirin sudah dipersiapkan untuk orang-orang kafir kok engkau bilang belum diciptakan wa mungkin kalau Allah menciptakan berarti mubazir Allah enggak mungkin melakukan yang mubazir sia-sia kamu tahu apa kamu tahu apa ya hadza ini barakallahu fikum berita dalam Quran U'iddat lil kafirin Bagi neraka U'iddat lil muttaqin Tentang surga Hada mabniun ala aslihimul khabir Ucapan mereka itu karena dibangun Dari prinsip bodoh mereka Yaitu mendewakan akal Pokoknya harus bisa dinalar dengan akal Kalau enggak bisa dinalar dengan akal enggak bisa sehingga mereka berkata wajib Allah an yafal kada wa wajib Allah an yafal kada la yajuz lahu an ya'mal kada wa la lahu an ya'mal kada harus Allah berbuat begini dan harus bagi Allah untuk berbuat seperti ini dan tidak boleh Allah berbuat seperti ini dan tidak mungkin Allah berbuat seperti itu ila akhirih natur sehingga jangan kaget kalau mereka memilah-milah dari sifat itu ada sifat wajib ada sifat mustahil, ada sifat jais. Apa itu maknanya? Wajib, harus. Saya tanya, yang mengharuskan siapa? Akal, harusnya. Kalau yang namanya Tuhan, ya harus begini. Semestinya, yang namanya Tuhan harus begini. Itu bahasanya ilmu kalam, ilmu mantik. Sebaliknya, kalau perkara-perkara yang mustahil, mereka akan katakan mustahil, tidak mungkin namanya Tuhan begini masa menciptakan sesuatu gak dipakai mustahil yang bilang gak dipakai siapa? kamu sendiri ya kan belum masuk apakah cuma itu? barangkali ada hikmah lain yang kamu tidak tahu barangkali ada kehendak Allah tentang jannah dan nar kenapa sudah diciptakan ada sesuatu hikmah, hikmah, hikmah yang sangat banyak, yang kamu tidak tahu Jangan seorang tahu. Sampai ada sifat jaiz. Apa itu sifat jaiz? Ya, mungkin-mungkin saja. Ini? Mungkin. Enggak pun? Mungkin. Loh, kenapa harus kamu yang ngatur sifat-sifat Allah Ta'ala? Mengapa harus manusia yang ngatur ini? Harus Allah punya sifat ini. Harus punya sifat itu. Enggak boleh punya sifat ini. Enggak boleh punya sifat itu. Dan boleh-boleh saja yang ini. Boleh iya, boleh tidak. Sudahlah. Itu cara yang salah. Cara yang benar adalah membaca Al-Qur'an kemudian mengimani apa yang di dalamnya. Membaca hadis-hadis yang sahih kemudian mengimani apa yang terjadi di dalamnya. Aman nabih kullun min inda rabbina. Kami beriman dengannya karena semuanya dari sisi Rabb kami. Itu cara yang benar. Tokoh filsafatnya sendiri bertaubat di akhir hidupnya. Seperti Al-Ghazali. Dalam keadaan meninggal dia, memegang kitab haji. Dan menyatakan sungguh aku telah membuang waktu. Aku telah menyia-nyiakan hidupku sekian lama. Padahal untuk mengenali Allah cukup dengan membaca apa kata Allah. Cukup membaca dengan apa kata Rasulullah. Itu akhir perjalanan beliau. Rahimahullah. Wa ghafarallahu lahu termasuk Abdul Hasan Al-Asy'ari nya rahimahullah wa ghafarallahu lahu sama bahkan berdiri di mimbar menyatakan bahwa aku cabut ucapanku yang telah lalu dan aku beriman kepada apa yang diimani oleh para salaf dan para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in kemudian menulis buku artinya kalau ragu atau tidak percaya baca bukunya kitab Al-Ibana beliau mencabut dan merujuk meralat apa yang diucapkannya sebelumnya Ikoni fi Dina azza qulakum muslimin rahimani wa rahimukum Allah. Fayarouna an wujudahum al-an min al-Abasi min al-Abasi. Akhirnya mereka melihat bahwa keberadaan surga dan neraka hari ini min abas merupakan kesia-siaan kata Mu'tazila. Li anahu ma'yuudu khuluhan nas, karena tidak dimasuk manusia sekarang ini. Ilah bagai ba alba'ati kecuali setelah kebangkitan. Fahuma gayru mawjud maka keduanya belum diciptakan. Seharusnya bagi Allah tidak menciptakan. Tidak mungkin. Apa yang diciptakan belum dimasuki kok? Seakan-akan hikmahnya tidak ada yang lain kecuali itu. Wal Quraniyyatahadzah, was Sunnah tatahadzah. Al Quran berbicara dan Sunnah juga berbicara annahuma maujudatan bahwa keduanya sudah ada Bahkan yang lucunya lagi ketika disampaikan hadis Rasulullah sallallahu pernah Isra dan Mi'raj dan melihat surga dan neraka bagaimana ini Sahih Bukhari Apa jawabnya Bisa saja e, dia pergi ke masa yang akan datang Time tunnel aja bisa katanya Dalilnya time tunnel film Filmnya Yahudi kafir. Aneh. Kamu berbicara agama, bahkan berbicara akhirat, bahkan berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan surga dan neraka dengan film. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dianggapnya Nabi Isra Mikraj itu ke masa mendatang, ya, Menembus waktu. Makanya jangan kebanyakan nonton film kalau ustaz. Terpengaruh. Terpengaruh dengan apa yang kau lihat. Nauzubillah min dzalik. Fa Allah Subhanahu wa ta'ala 'ibadahu bil musar'ah ila hadhihi al jannah. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bersegera menuju surga dengan kalimat wasari'u ila manzuratim mir rabbikum wa jannatin ardha has wal ardhu uiddat lil muttaqin demikian pula alladhina yunfiquna fis-sarai wal dharai wa kadhimina wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul mufsinin fa Allah subhanahu wa ta'ala 'ibadahu bil musar'ah Allah perintahkan untuk berlomba-lomba, bersegera ke dalam jannah yang wasafahah yang Allah sifati bi annah aardohah aardoh samawati wal ard. Disifati dengan sifat keluasan yang luasnya seperti luas langit dan bumi wa annah uedat dan bahwasanya dia sudah diciptakan oleh Allah swt. A'adha wa aujadaha lil muttaqin yang sudah diciptakan sudah diadakan untuk orang-orang yang taqwa. Menteri berhadir. Barakallahu fikum. Allahu waliuttaufik. Nuslahillah Taala yahdi an nawaitiyyahum, waihdi al musliminajami'an ila sawaith sabil. Subhanaikallahum bihamdi kashidullah. Illa illa antasakuruk wa atobulayk. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.